Szorongás az altatástól. Abortusz előtt nem kifejezetten azt az izgalmat lehet érezni, mint amikor például a reptére készül az ember. Nem pontosan tudom, nem értem azóta sem, hogyan lehet határolni azt a rettegést. Mi okozza, miből fakad, és mi az tulajdonképpen? Mert most őszintén nem sikerül? Vagy direkt bennem hagynak egy petezsákot? Esetleg kapok még egyet?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 Persze, hát a szorongásaimmal dolgozom fel benne. N Nekem ez nagy szorongás, hiszen tudod. Szerinted értik majd az emberek, miközben van ennek az abortuszhoz? Néztem a vízből az alattunk lévő hullámcsapta sziklára kimerészkedő picirákokat, amik az anyjukat követve tapogattak élelem után. Hogy. Hát, hogy az abortuszod mélyén azért az is van, hogy nem akartál gyereket, amíg nem. amíg nem találod meg a megfelelő embert.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 A húgom egy ponton megkért, hogy tegyem el a telefont, mielőtt csinálok egy Facebook-csoportot az esetapropóján. Megtettem, de előtte lőttem néhány szelfit magamról, ahogy évredezem a klinikán az ágyban. Most nem hazudok. Azért, hogy megörökítsem, hogyan néztem ki. Jól, mint mindig. Sose voltam forró, mint négy perccel azután, hogy a mészájamból kihúztak egy vérelátáztatott kétméteres gészköteget.